Hol patak és folyó találkoznak. En remek nyarat töltött otthon, amelynek minden percét élvezte. Diana szinte örökösen a szabad ég alatt voltak, és kihasználtak minden örömöt, amit csak a szerelmesek ösvénye, a diát fürdője, vagy a füzestó és a viktória sziget nyújthattak. Marilla sem kifogásolta end A szűn elején az a Spencerville orvos, aki annak idején kijött mini mélyhez, összefutott ennel egy betegnél, szúros szemmel végigmérte, összeszorította a száját, megrázta a fejét és a következő üzenetet küldte Marillának. Azt a vörös hajú lánykájukat tartsák egész nyáron a szabad levegőn, és ne engedjék a könyvek közelébe, amíg a járása nem válik ruganyosabbá. Marillát elfogta a rémülete szavak hallatán. Az utasítás benemtartása a szemében egyelő lett volna N tüdőgyulladás okozta halálos ítéletének aláírásával. Így azután enn azt tehetett, és annyit bolondozhatott, amennyit csak akart. Kedvére sétálhatott, evezhetett, eprészhetett és álmodozhatott, és mire elérkezett a szeptember, olyan fénylő tekintetű és élénk volt, a járása olyan ruganyos, hogy a spencer orvos biztos elégedett lett volna. A szíve pedig tele volt becsvágyjal és életörömmel. Kedvem támad, hogy teljes erővel belevesse magam a tanulásba, jelentette ki, amikor a padláson lehozta a tankönyveit. Ó, kedves, jó öreg barátaim! Milyen jó megint a becsületes képeteket viszont látni. Igen, még a tiédet is geometria. Kívánni sem lehetett volna szebb nyarat, mint az enyém volt, Marilla. De most örvendezik a szívem, mint az erős emberi, aki benevez a versenyre, hogy Mr. Ellen szavaival éljek. Ugye milyen erre prédikál? Mrs. Lind is azt mondja, hogy napról napra javul és ha nem vigyázunk, egy szép napon azon veszük észre magunkat, hogy lelkész nélkül maradunk, mert egy városi templom elcsábította tőlünk, és aztán megint betörhetünk egy zöldfülű lelkészt. Nem minek mindig a legrosszabbra számítani, nem Marilla? Élvezzük Mr. Ellen prédikációit, amíg itt van nálunk. Ha férfi volnék, biztos lelkésznek mennék. Józan hit tudomány birtokában jó hatással lehetek a közösségre és olyan borzongatóan izgalmas lehet szépen prédikálni és felkavarni a hallgatóság szívét. A nők miért nem mehetnek lelkésznek, Marilla? Mrs. Lintől is megkérdeztem, de meg volt botránkozva, és azt felelte, hogy az bizony botrányos volna. Szerinte az államokban előfordulhat ilyesmi, sőt, valószínűleg vannak is női lelkészek, de hála Istennek nálunk, Kanadában még nem jutottak el idáig, és reméli, hogy nem is fognak. Én nem látom be miért, Szerintem a nők legalább olyan remek lelkészek lehetnének. Valahányszor egyházi összejövetelt vagy uzsonnát kell szervezni, vagy valamilyen jótékony célra kell gyűjteni, mindig a nőkhöz fordulnak. Mrs. Lind bizony ugyanolyan jól imádkozik, mint belfő tisztelendő, és egy kis gyakorlattal még prédikálni is tudna. – Mi az, hogy? – jegyezte meg Marilla szárazunk. – Kéretlenül is többet prédikál a kelleténél. Ávaliban senki sem kódoroghat el a nyájtól anélkül, hogy récsen lenne csapna rá. Marilla, szeretnék valamit elmondani, kezdte en a vallomástétel kényszerétől hajtva, és a véleményét kikérni. Az utóbbi időben, különösen vasárnaponként, amikor ilyesmin gondolkozom, sokat foglalkoztat ez a kérdés. Annyira szeretnék jól lenni, és ha magával, vagy Mrs. ellen vagy Miss vagyok, akkor még jobban vágyom rá, és csak is azt szeretném tenni, amivel a kedvükre lehetek, vagy ami az egyetértésükkel találkozik. De amikor missis lintársaságában vagyok, iszonyú rossznak érzem magam, mintha valami arra késztetne, hogy éppen azt tegyem, amiről azt állítja, hogy nem szabad. Szinte leküzdhetetlen kényszert érzek. Mit gondol, mi lehet ennek az oka? – Gondolja, talán azért van, mert igazáros vagyok, és a szívem nem tisztult meg a bűntől? Mari Light percig habozni látott, majd elnevette magát. <gül> – Ha így le, de hát semmiben sem különbözné tőle, nem? – jobbára ugyanilyen hatással van rám is. – Néha már-már azt gondolom, hogy talán több jót tehetne, ha nem szekálna érte annyit az embereket. A tíz parancsolatban külön kitérhettek volna a szűnni nem akaró ócsárlásra. Ejnye, nem illene így beszélnem. Récsel jó keresztény lélek, és soha sem akar rosszat. Nincs nála jobb ember a vonléban, és soha nem bújik ki a munka alól. Örülök, hogy ugyanúgy érzünk, könnyebb ült megen. Megnyugtató, hogy többet nem kell ezen rágódnom. Még így is marad épp elég, amit tévelődésre elődésre Annyi kérdés merül fel nap, mint nap, ami bizonytalansággal tölt el. Alig oldok meg egyet, is ott a másik. Amikor az ember kezd felnőni, annyi minden van, amit át kell gondoljon, és amiben döntenie kell. Az örökös tépelődéssel és a helyes megoldás keresésével rengeteg időn megy el. Ugye komoly dolog felnőni, Marilla. De nyilván a siker sem marad el, ha az embernek olyan jó barátok segítenek, mint maga, meg Matthew, meg Miss Tracy, meg Missis Ellen. És ha mégsem így lesz, hát azért csak is magamat okolhatom. Óriási felelősséggel jár, mert csak egyszer próbálhatom meg. Ha még sem sikerül rendes emberré válnom, nem mehetek vissza, hogy előről kezdjem. Az idén nyáron két hüvelyknyit nőttem Marilla, Mr. Gillis megmért Rubi zsúrján, és úgy örülök, hogy az új ruháimat hosszabra varta. A sötétzőt igen csinosan árajtam, és köszönöm, hogy fodorral díszítette. Tudom ugyan, hogy semmi szükség rá, de nagyon divatos idén, és Josie pály ruháit is fodrosra varják. Tanulni is jobban tudok fodros ruhában. Valahogy elégedettebb érzésen ülök le az asztalomhoz, ha tudom, ott az a fodor. Hát már ezért érdemes volt rávarni, mondta Marilla. Miss Tészi is visszajött avolniba az ismét tanulásra éhes ifjúsághoz. Főleg az előkészítő osztály közöttnek neki a munkának, hiszen az év végén fenyegetően tornyosult előttük a felvételi réme, aminek már a gondolatára is elfogta őket a rémület. Mi lesz, ha nem sikerül letenni? Azon a télen, a vasárnapi meditációkat is beleértve, én szüntelenül kísértette ez a rettegés, és szinte minden más erkölcsi és hitbéli problémát kiszorított. Lidérces álmaiban az eredmény hirdetési listát olvasta remegő térdel, de a maga nevét nem találta, csak Gilbert Blighet, fent az első helyen. A tél mindezek ellenére gyorsan elrepült, vidám és szorgos tevékenység közepette. Sok érdekeset tanultak, a vetélkedés veszített hajdan volt varázsából. En kíváncsi tekintete előtt új tudnivalók a gondolat, érzés és besvágy izgalmas friss tájai tárultak fel. És hegyre hegy nőtt, alpokra új alpok. És mindez mi Stacey tapintatos, gondos és széles látókörű irányítása mellett. Mindent megtett, hogy tanítványai a maguk fejével gondolkozzanak, saját felfedezésekre és következtetéseikre jussanak, és arra bíztatta őket, hogy minél jobban térjenek le a jól kitaposott ösvényről. Ez persze megbotránkoztatta Mrs. Lindet és az iskola kurátorait, akik meglehetős kétkedéssel fogadták a bevált módszereket félresöplő újításokat. A tanulás mellett En gyakran vett részt társas összejöveteleken is, mivel Marilla, nem feledve a Spencerville orvos tanácsát, nem tiltakozott az esetenkénti kirándulások ellen. A vitaklub remekül működött, több hangversenyt is rendezett, szánkózni lehetett és annyit korcsolyázni, ami csak beléjük fért. Sőt, egy-két már-már felnőtt összejövetelre emlékeztető zsúri is volt. En persze egyre csak nőtt. Míg nem egy nap Márilla, amikor már egymás mellett álltak, meglepetten azt észlelte, hogy én magasabb nála. – Na hát, Enn, hiszen te megnőttél! – kiáltott fel kedve, majd felsóhajtott. Enn szaporuló centiméterei láttán furcsa kis sajnálkozást érzett. A kislány, akit annak idején szívből megszeretett, eltűnt, és itt volt helyette az a magas, komoly tekintetű tizenöt éves lány, aki büszkén feltartott fejjel és elgondolkozva járt kelt. Marilla szeretete semmit sem csökkent, de valami különös szomorú veszteségérzet húzódott meg mögötte. Aznap este, amíg Ann diana közös ima órán volt, Marilla egyedül üldögélt a szeles alkonyatban, és átengedte magát a sírás gyarlóságának. A lámpával belépő megytyú kapta rajta, és akkora megdöbbenéssel bámult rá, hogy Marilla még sírás közben is kénytelen volt elnevetni magát. <tosz> – <tosz> Nem jár az eszen! – mondta magyarázatképpen – olyan nagy lány lett belőle, és jövő télen talán már távol is lesz tőlünk. Kimondhatatlanul fog hiányozni. Ugyan, gyakran haza jár majd, vigasztalta Matthew, aki enben még most is azt a kis buzgó kicsit látta, akit négy éve azon a júniusi estén hazahozott a Bright river állomásról, és ez valószínűleg mindig is így lesz. Addigra már megépül a Kármodiba vezető szányvonal, tette hozzá de Marilla nem hagyta, hogy elvegye tőle a vigasztalhatatlan bánat élvezetét. – Ad már nem lesz ugyanaz, mint amikor még itt lakott – felelte. – Ja, hisz egy férfi, úgy sem érti ezt meg. Mert... Más, legalább ennyire szembetűnő változások is végbe mentek ennél. Csendesebb lett, talán többet gondolkodott, és valószínűleg ugyanannyit álmodozott, mint az előtt, de határozottan kevesebbet beszélt. Marilla szóvá is tette egy alkalommal. Nem karattyulsz annyit, mint régen, és ritkában használsz olyan nagy szövakat. Mi ütött beléd, En? En elpirult, zavartan felnevetett, és letette a könyvét, hogy álmodozva kitekinthessen az ablakon, ahol már látszottak az első kövérügyek a folyondáron, melyeket a tavaszi napsugár csalogatott elő. Nem is tudom, talán nincs hozzá akkora kedvem. Feleltes mutató úját elgondolkodva támasztotta az állának. Sokkal jobban leköt ha kellemes szép dolgokra gondolhatok, és a szívemben őrizhetem őket. Nincs kedvem őket köznevetség vagy közcsodálkozás tárgyává tenni. És a nagyszavak ideje is lejárt. Ugye kár, hogy éppen most, amikor már nyugodtan használhatnám őket. Sok tekintetben remek felnőni, de nem az a boldogság, aminek hittem. A sok tanulás, munka és gondolkodás mellett nem maradt hely a szavaknak. Egyébként Miss Tészi is azt mondta, hogy a rövid szavak kifejezőbbek. A lehető legrövidebb kifejezésekkel kell megírjuk a dolgozatainkat is. Eleinte nagyon nehezen ment. Ami fellengzős kifejezés csak eszembe jutott, és jó pár ilyen akadt, azt mind belezsúfoltam. De most már elszoktam róla, és belátom, mennyivel jobb így. És mi lett a meseklubbal? Régóta nem emlegeted. Hm, megszűnt az is. Nem volt rá időnk és egyébként is elegünk lett belőle. Olyan butaság volt szerelemről, gyilkosságról, lány és rejtélyekről írogatni. Misztészi is írhat néha gyakorlásképpen fogalmazásokat, de csak is arról írhatunk, ami itt ávonléban az életünkben megeshet, és a kész dolgozatokat kíméletlen bírálásban részesíti. Sőt, velünk is kivesészteti a saját műveinket. Amíg el nem kezdtem keresni a hibákat, nem is sejtettem, hogy ennyit követhetek el. Úgy elszégyeltem magam, hogy abba is akartam az egészet hagyni, de Misztészi azt mondta, hogy megtanulhatnék jól írni, ha rá tudnám venni magam, hogy önmagam legszigorúbb bírája legyek. Így most ezzel próbálkozom. Már csak két hónap van hátra a vizsgáig. Gondolod, hogy sikerül? Ennek megborzongott. Fogalmam sincs. Néha azt hiszem, hogy igen. Máskor megrettenetesen félek. Keményen dolgoztunk, és Miss Stacy alaposan begyakoroltatott velünk mindent, de még ezzel együtt sem biztos, hogy átmegyünk. Mindegyikünknél van egy komoly buktató. Nálam természetesen a geometria. jane a latin, Rubinál és Charlie-nál az algebra. Josinál a számtan. Mardi azt állítja, hogy a csontjaiban érzi. Angol történelemből meg fog bukni. Júniusban Miss Stacy próbavizsgát rendez nálunk, ahol ugyanolyan szigorúan fog osztályozni, mint a vizsgán. Így lesz némi elképzelésünk a dologról. <gül> Jaj, csak túl lennénk már rajta, Marilla. Nincs tőle se, éjjel, se nappalom. Néha ének idején is felébredek, és azon töröm a fejem, mit teszek, ha nem vesznek fel. Hát továbbra is jársz az iskolába, és jövőre újra megpróbálod, felelte Marilla közönösen. Nem hiszem, hogy képes lennék rá, ingatta a fejét nagy szégyen lenne, főleg ha gél, akarom mondani, a többiek átmennek. És valószínűleg elrontom, mert szörnyű vizsgadruk szokott rám jönni. Bárcsak olyan nyugodt lennék, mint én. Neki kötélből vannak az idegei. En felsóhajtott és nagy erőfeszítéssel eltépte magát a kinti tavaszi gyönyörűségek csábító látványától, a kék égtől és langyos szellőtől, a kertben előbújó zöld varázslattól, és újra nekiveselkedett a tanulásnak. Lesz még tavasz, de ha most nem megy át a felvételin, akkor úgy érezte, ebből a csapásból soha nem tud annyira magához térni, hogy élvezze.